Pisca todas que emango ni mango de güe, de ortan batzuk Alameda partean, ezta? Bai. Kaixo, kepa, pa, e, un on. Bai, que yo me eta que estamos tarata toda la noche si de Navar. A ver. Si de Navar, se, tura? se daba, geta, olakoa, kan, nibiltzeko. A ver. A ver, bueno, ba, esto de vale? Oain entzuten lagaitzuk, kepa. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, se la andalana Alameda partian, no sé. Bai, emetxe, Gavita Giroa egiten, musikakin, eta explikatze pixarazkan zehar zerre egin dugun, eta, bueno, zainari, gombidapena ditematz, txorizo pote ondara aparte hartzeko, da. Oso, hondo, hastia ikolofoia jartzen dira gaurko egunak ezta, gaurko txorixo jana horrekin, eta gero arratsaleko manifestazioa eta kontzertuekin ezta. Ba, Bueno, indugu azteko azte e, gitarago hori, nahi, ondizatu hori ezberdinak, ez? Ha, nari edo soberania, alimentaria edo, deitzen, diegun hori horrelako izaldiak energia berrizak garrera itzaldiak, bezauzionak, eta, bueno, aztia hori, ya, bukatzu, bukatzu zatu ez ere ematen dugu, eta bukatzeko, ja, gaur feuguna, ba, izango dugu horain txorizopote hori, eta gero arrasalean manifa tiskazonaleko manifa bat iritzen zaigu oso garrantzitxu dela non setore desberdinitako jendeak eta horra arrazoa itzuzak jendeak biltzeko eta erantzun potenti bat eta momentua dela eta beraz, ba, konbidatzen dugu jendeak azaltzeko ez azpitan eh, zumardiko plaza honetan, arrenderin maniforia egiteko eta erantzun bateratu bat, bat eta gero tiskazonaleko Gaiago gazte diari de, derikatu edo e, espezifiko kiak ina, bueno, konsertu izan edugu, horre banda edo, hiru talde musikarako ditugu, eta bueno, horregitzen horregitzen horregitzen gozituko pintoak, edaria, eta gire du apiskat alaiteko, ba, krizizan hori aurregiteko, dardugulako ere, alaitasun eh? piskat. Alaita Ba da osaldi bat Dantzatzen duen herri bat ez da inoizilko esaten duna Bueno, ba Suminduen aste honei behintzat Giro onakin musika eta dantzapiskatekin Amaiera emateko, ez dakepa? Ba, edo, ba, edo, edo, ba, edo Garrezu badar, ez dala Ximizuan eta impotenzia eroritzen Gure ipurdia mugitzeko Garaia da, eta zerrexan eki Gure buruak eta bero Horretarako Bantolatu dugu, ez? Anin batzeko, alaitasunez burrukatzeko, eta gure agintari hain politikoa, bezkatzeko zerrekin behar duten, eta zerre. Horretan, ja, elkartan eran bat, eta moten metatzen, eta erantzun jatorrako batzuek zilatzen, eta ematen baita dut, ez. Asteantzear, kritika sistema honi, eta krisia eragin duten haiei kritika egiteko erabili den bezala, alternativak badirela, plazaratzeko erabili edo, bueno aukerak badirela planteatzeko, bueno, erabilida aste honen egitaraua, asteantzarreko hitzailiek hori naiz utelako erakutsi alternativak badirela eta zemos jundia asteantzarreko hitzaildi hauek. Bai, hey, bueno, hitzailia zeuen, e, zeuen eh, esberdiñak, ba, etxea, sei buruz, dau buruz kaleratzei buruz, da hor dago ba, naraz, arrasolasta. Eko sistema ez jende e, ja interbentzio hartan ikusitzen ba adazuak baz hituztela e kutxabarekin eta nengo zein bat e, kutxa desberrainak ez orduan du da kasko hordia oso bildurtua e, pasatzen den e eta tik eta datos datosen VRak e, ikusizi bai pesonista bat zen osatzen ba gure gure a izatetik hori fateteori likidatzeko eta kentzeko, eh? E, jendea bildurrak dago, berezen beresenak egunetik egunera. Ba, no eta horrek suposatzen du, askotan beren gurasoan etxeak ere hilka larria hartzen dira eta bildurtutako jendea ta dina, horrelako galderak izaten zian, eh? bereziki, merezi ba, ke, gaia eta horrela izan du, eh? E, Desautzie da galera ze etzen gaia eta hain guztiak beste gaiak izan duenea inportantea, bai helikadura nola antolatu dezakegunguk, eh? bertako basarritarrakin, bertako produktorekin, nola egin zaldiak eh, berteko produktuak osumitzeko, eta horren bidez gure elikadura antolatzeko, eta da hori da dibide bat, bueno, eh, gure agintariari eh, eskatu berrean justizia eta, bueno, eh? Arraitu gudezkatzen, uh, baina baita ere gure antolakuntza propilua egite joateat, ikustea, ba, bizazte honetan badaudela alternatibak, antolatzeko erak, eta zenbaitetan, supermerkatu ba, eta helikadu da, mota bateteko antolamentutik aparte, ba, antolatu dezakegula guk ere, guk nahi dugun bezala. Eta hor dago beste adibidea bat, ba, nartzi barriz zagarriana, non jasortzen ari diran kooperatiba batzuek, eta izutenak, batez ere, energia darriztiagarrean ditzartez, bere etxe, edo, pisuak e, e, elektrizio hori konsumitzen dena, eta ba, horretara e, e, egitea ez, beraz, hor ba, grupu potentea bat du esortzea, ba, esan nahi du, ba, ibedrolarik eta endesari eta zain bat e, elektrizio e, komerzialik batzen dutena da, dut duzitzen dutena ere, ba, presio indezak egula gure, etxiringito propioa, kooperatiboak egin ez, eta hortikan kosumituz, ez? Eta berdin, ba, bankoetika dena hori, bueno, askotan gure kotoa ditugu betiko banko hauetan, eta benak mondu guztiak zaten gira da, gila da, lapurrak, bueno, haukera pues, dugu bankoetika enbitatzen gure ahorro oiek, edo edo soldatan zartitxo txiki oiek, ba, dos batzutara da eta ez beste para, hor bueno, daude positibo batean, alternatibakon martxan eta hori, horren berri jakitea, daubela hor eta jendeari gondidatzea parte artea, ba, ninguzeu interesantea dela, eta azkenean da ez dugula, egon behar ez artean noiz aldatuko baitik ere guk ere aldatu behar dugula eta indezak egulatzea inbat pauso aurrera, eh. Ba, ninguzeu da horretan bueno, itali hori positibo egiten duela. Ba, ederra eskene duzuen Bueno, itzaldi xorta eta espero ezagun gaur ere amaiera ba, ederke ematea, edukiak badirela, alternatibak badirela argi utzi duzue itzaldien bitartez, ba, akaso bukatzeko gaurko festa honetarako gombita estakepa eta ea denak elkar topo egiten dugun bertan. Bait, oso e, ora indikan ere, eixo, kombidatzen ditzuegul azalteko zunmardida, e, txorizo poteon eta parte artea, eta bueno, eta izinduena barratxaldien aukera daka, manifa horretara azalteko, zazpitan barratxaldean, zumardian herrenderian, eta gero bas, nahi gatu, barratxalde edo gau alaitxu bat pasa ere, konziertu izango dugu hor, bai, e, berso saio de ro, edo rap karzo eh, proieto edo ekinza batu planta autobara eta musika maila gendere bai eta bueno, horla ba, gure, gure arrebendikazioa gosotak goxot, gosotuko ditugu aurrera egiteko beste bide bada Ozan doba, mi esker goien etxean nahiak, batea gallinero all-stars eta abatzun sistem Mi eskerkepa ondo izan eta ondo ateradadia dena Vale, va. Gracias, ¿eh? A rato, ta. escucharte. Gracias, ¿eh? Agur, agur. Agur.